Коли позаду почулося зловісне вовче виття, воно з кожною хвилиною розлягалось лункіше. Жук із жучками перекинулися на вовків і бігли по наших слідах. Ми ледве встигли забратися на нижню гілякого сокора на розі Соснової вулиці і Сибірського провулка, як тічка облягла нас оранжевим зашморгом з очищ та язиків, що жадливо полагкотіли в пітьмі. У ватажковій зграї який, сіп'явшись на задні лапи, трохи не діставав нас передніми пазрами і клацав іклами, ніби залізними щелепами самолова, я одразу пізнав жука. Ми з дівчиною подерлися на вершину у сокора. Вовки, збившись до дерева, гризли йому прикоренок. Скоро по війні вовча тічка отак з'їла бабу Телениху, що пішки верталася з міста в пакуй. Баба встигла забратися на вербу, а голодні вовки перегризли вербу біля коріння. Ми були вже на верхівці, коли осокір захитався, підтятий вовчими зубами. Зараз лише диво могло нас порятувати. І диво сталося. Обоє ми ще вірили в чудесне. Раптом дідки, притхливий туман опав на сади та дахи будинків. Роги радіонтен загадково стриміли з молочно-сизої мли, а небо очистилося. Оновилося і стало глибоким, як став пізньої осені, коли вода темніє, і скрадує обриси дна. Дозоряної череди виплив за ерійської пожежної вежі місяць, блакитний промінь простелився від високого місячного чола до нашого осокора. Я першим ступив на промінь, лоскітливо ковський, наче паркет у фоє обласного театру. Тільки вниз не дивися бо в голові запаморочиться. «Дивися в небо», – сказав я дівчині в білому береті. І вона боязко подрібцювала по місячній стельці, рахуючи зорі, що мерехтіли над нашими головами, буцім комарів соняшній пасмі надвечір, а вовки завили з безсилої люті та розчервання і чорними тінями поповзли за нами назерці. Вони доповзли до колгостної, по якій ходили автобуси, і залягли на її темному березі. Далі від вуличних ліхтарів боялися світла. Ми дивціли над вечірнім ерієм, поснованим ясним павутинням вулиць. По вулицях бігли павучки машин з очима, що світилися, а майдани лежали під нами ошатні святкові, наче плеса озер, залитих полуденним сонцем. Підбори дівчачих червиків весело вицокували по місячній стежці і мені здавалося, що я на сьомому небі, а не на першому земному. Так дійшли ми до п'ятикутків, і, взявшись за руки, ковзнули по скісному променю, ніби по крижині на рибну вулицю. Ми вже були біля двору дівчини в білому береті, коли уздріли жука, що похмурий та злий з невдачі, розпростерши руки немов линвоходець, дибав по місячному променю припнутому до ушули воріт. ментом зіп'явся на паркан, дістав кишенькового ножа і прошепотів з лихим тріумфом в голосі. «Дивіться, як він зараз біркицнеться! Я переріжу промінь!» Несподівано дівчина в білому береті вхопила мене за руку. «Не смій, я не хочу!» «Тобі його шкода?» – не повірив я. Дівчина мовчала. «Він бандит і хуліган!» Його ненавидить уся Солом'янка. Він матерних курей покрав і пропив. Неправда. Він сильний і сміливий. Він нікого не боїться. А ви всі боїтеся його. Боїтеся, я знаю. І ти теж боїшся. Під беретом розквітли очі. Великі і світлі, мов дві водяні лілії. Знаєш, за що його зі школи вигнали, гукнув я, прикровражений. Він з соломинкою вижлуктив з усіх чорнильниць у класі чорнил. Мовчи, мовчи.